Voi numai de viața asta Vă îngrijorați și vă vedeți Cum n-ați avea via decât viață Voi moarte oare nu aveți? Voi moarte oare nu aveți? Tre Voi, moarte oare nu ave? Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții, își aduce programul numărul 226 pentru următoarele 30 de minute prin preotul Valeriu. Mare har a turnat Dumnezeu peste noi oamenii, biedele lui făpturi, aducându-ne salvarea prin Fiul Său iubit și lăsându-ne apoi cuvântul Său care, sub călăuzirea și împuternicirea Sfântului Său Duh, ne conduce spre fericirea cea veșnică. În cadrul programelor noastre ne ocupăm tocmai de studierea acestui binecuvântat cuvânt, iar lecțiunea noastră de astăzi de aduce în fața unui capitol nou din Evanghelia după Matei, respectiv capitolul 26, din care ne vom începe studiu cu versetul 1, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Până una alta însă, haideți să vedeți ce am auzit despre niște cai care au coadă de oaie. Interesant, nu-i așa? Zice-se că într-o țară trăia odată un pustnic, care se străduia destul de mult să aducă pe cât mai mulți oameni la Domnul Iisus. Într-o zi, pusnicul se duse la un târg și se prefăcu că ar dori să cumpere un cal. Dar niciunul nu era pe placul lui. Ei, dar ce fel de cal vrei dumneata să cumperi? întrebă oamenii. Eu, răspunse pusnicul, aș vrea să cumpăr un cal care să aibă o coadă de oaie. Târgoveții se uitară unii la alții și începure să râdă. Ziceau că pusticul e nebun. Atunci el le grei astfel. Voi sunteți nebuni, dragii mei, că vă petreceți viața în fără de legi și totuși la capătul vieții vreți să muriți ca niște oi din turma lui Hristos. Vă numiți oi din staul lui Isus, dar alergați toată viața în păcat, galopând în fără de legi. Sunteți ca niște cai cu coadă de oaie. Târgoveții înțeleseră predica și se depărtare rușinați. Iubiți ascultători, ce bine ar fi dacă ne-am arătat și noi înțeleți la fel ca târgoveții aceștia și verificându-ne viețile noastre, am fi cinstiți cu noi înșine și cu Dumnezeu și ne-am întoarce de pe alergările noastre sălbatice în fără de legi și am umbla după păstorul al cărui nume îl chemăm, Domnul Iisus. Tare bine ne-ar face dacă am avea grijă aceasta acum cât suntem în viață. Nimeni nu-i va putea porunci lui Dumnezeu după ce am murit să ne bage în locul cu verdeață, dacă toată viața aceasta am alergat în pustia lumii după plăceri, după lucrurile acestea care pierd. Lucruri pieritoare am căutat, pieire veșnică vom găsi. Poate că istoria aceasta ne va folosi cumva, ne va trezi de pe umblările noastre și ne va întoarce înapoi să lăsăm pe păstorul nostru cel bun să ne pască în pășuni verzi, cum scriem Psalmul 23. Numai cine umblă după El, poate să ajungă să pască în pășuni verzi, chiar în lumea aceasta, așa cum se află de zbucimată și de frământată. Numai cine umblă după El, după păstorul cel bun, poate să meargă la ape de odihnă, așa cum ne spune tot Psalmul 23. Cine se depărtează de El, nu poate să întâlnească decât ceea ce întâlnește cel care se depărtează de lumină, și anume întunericul. Fugind de pâine, fugind de El, mor de foame. Fugind de apa vieții care este El, mori de sete. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, mulțumim în numele Domnului Isus că Te-ai înfățișat încă o dată în calea noastră și astăzi și prin intermediul programului la care vrem să ascultăm în următoarele 30 de minute, prin cuvântul Tău, vrei să ne îndrepti din nou pașii pe urmele Domnului Isus. Ajută-ne să recunoaștem alergarea noastră abătută de la El, să primim îndemnul Tău, și cunoscându-te mai bine astăzi, să învățăm să mergem pe urmele tale, Căci cine merge pe urmele tale aici pe pământ, Va ajunge acolo unde ai ajuns tu în slava veșnică, în fericirea fără de sfârșit, amin. Nu poți merge dintr-o dată, sus și jos, Sutisios, că viața tia este totă, că sotul îi toate toate, lui Cristos, lui Cristos, că viața tia este do Iubiților, viața ne este dată ca să o dăruim toată, întreagă lui Hristos. Cine nu-și dăruiește viața întreagă în toate amănuntele lui Hristos, este dușmanul numărul unu al proprii sale fericiri, este propriul său criminal. Iubiți ascultător, ne aflăm în fața capitolului 26 de la Evanghelia după Matei. Vom citi versetul 1 pentru început. După ce a ispravit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi. În lecțiunea următoare vom afla cele ce a spus Domnul Iisus ucenicilor săi. De data aceasta, haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Observăm aici câtă armonie și desăvârșire se vede în lucrarea și în ființa Domnului Iisus. Cât de mult avem noi de învățat chiar și din cele mai mici lucruri din viața Lui. Ce lumină puternică țâșnește spre noi din orice vorbă și din orice lucru făcut de El. După ce a izprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi. Vedeți, El nu se întrerupea în timpul unei cuvântări pentru un alt gând. Nu sărea de la un subiect la altul, ci orice lucru început îl ducea până la capăt. Pentru El se potrivește desăvârșit ceea ce spune Psalmul 1 cu versetul 3 și anume El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. În privința aceasta foarte clar vorbește Origen în felul următor. Deși Domnul a suferit din pricina intrigilor iudeilor, totuși ei n-au putut să-i pricinuiască nicio vătămare pentru că diavolul s-a depărtat de el pentru o vreme. El n-a putut să se supună pătimirilor până nu a terminat toate cuvântările sale care își propusese să le rostească înaintea norodului și ucenicilor săi. După ce Domnul a rostit adevărul Evangheliei sale prin vorbe, acum trebuia să-l întărească prin cea mai mare și desăvârșită faptă, adică jertfa vieții sale. Numai adevărul întărit prin fapte durează și numai el de fericirea cu adevărat. Domnul Isus a sfințit învățătura sa cu prețul vieții sale, căci toată măreția Evangheliei s-ar fi năruit dacă n-ar fi fost întărită prin marea jertvă de pe Golgota. Aceasta explică și faptul că multe din vorbirile marilor predicatori, păstori și preoți de astăzi nu au putere. Ei vorbesc vorbe goale, dar nu sunt gata să le trăiască cu prețul vieții lor, cu jertfa însăși din viața lor și de aceea vorbirile lor nu au putere. După cum vedem chiar fariseii care spun într-o împrejurare, el vorbea cu putere. El nu s-a mărginit la simplu fapt despre a vorbi despre jertfă, și el a adus jetva. Toți acei care se mărginez și se mulțumesc numai să vorbească despre jetvă, fără însă a fi gata să o aducă ori de câte ori le este cerută, sunt niște cărturași și farisei care vorbesc vorbe seci și goale. El, Domnul isus și-a sfârșit prima parte a lucrării sale, anume învățătura sa, și acum trecea la a doua parte, Plătirea prețului de răscumpărare pentru mântuirea bisericii sale și a întregului neam omenesc. El voia să slăvească pe Dumnezeu în moartea sa, mergând până la capăt pe drumul ascultării față de tată. Apostolul Pavel, care ne îndeamnă să mergem pe urmele lui, spune într-o împrejurare, Vreau să împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Din pricina aceasta, cuvântul lui Pavel este așa de puternic pentru noi, că el nu numai că a vorbit, ci a plătit și el cu propriile lui suferințe, ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos pentru noi. Ca și dinioară Moise, Domnul Isus și-a sfârșit lucrarea sa, întărind-o prin moartea sa. Slăvită să fie dragostea lui! El va sfârși și ceea ce a început în noi, chiar dacă de multe ori prin purtarea noastră îl împiedicăm. El nu pierde niciodată în lucrările sale, ci totdeauna câștigă, totdeauna biruiește, totdeauna sfârșește cu bine. Cine a intrat în mâna lui pentru a fi lucrat, nu va fi lăsat la jumătatea drumului. Așa sunt și urmașii lui. Ei tot ce încep, duc la bun sfârșit. Numai cei răi sunt capleava pe care o spulberă vântul. Ei nu pot face nici o lucrare de săvârșită care să aducă fericire. Tot ce încep ei, Spârșește în moarte Domnul Isus a sfârșit cu lumină și viață Tot ceea ce a început în lucrarea și umblarea Lui Ferice de aceia care și-au încredințat soarta în mâna Lui Slăviți să fie Domnul În versetul următor, în versetul 2 din Evanghelia după Matei, capitolul 26 Aflăm cele ce a spus Domnul Iisus ucenicilor săi Să ascultăm versetul Știți că după două zile vor fi paștele și fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Ucenicii știau că după două zile vor fi paștere, știau că aceasta este sărbătoarea sărbătoare a izbăvirii, a bucuriei, știau că zilele cât timp ține ea, sărbătoarea aceasta sunt zile de lumină. Ei, ca și tot norodul, așteptau cu bucurie și cu nerăbdare sărbătoarea, căci și la evrei, ca și la toate popoarele, când se așteptau o sărbătoare, se făceau mari pregătiri specie haine, noi, curățenie peste tot și așa mai departe. Mamele și logodnicele, își vor revedea pe cei dragi. Așadar Domnul Iisus spune, vor fi paștele. Toți spuneau cuvintele acestea cu o înfiorare plăcută. Domnul Iisus însă era singurul care aștepta într-un alt fel, într-un totul alt fel. El știa că va fi dat ca să fie răstignit și nu era ușor să aștepte sărbătoarea în felul acesta. E groaznic, să știi exact ceasul când vei fi chinuit, felul cum vei fi chinuit și că acest chin va sfârși într-o moarte praznică. Când ești conștient de o nenorocire, ți se pare mai mare și suferința este mai chinuitoare. Un medic bolnav suferă mai mult decât un om oarecare bolnav de aceeași boală. El știe cum evoluează boala, știe urmările și de aceea suferința lui este mai vie pe când cel care nu știe nu mai este chinuit de gânduri. Gândurile chinuiesc mai mult decât suferința în sine. Domnul Iisus era conștient de violența suferinței și știa mai dinainte totul, cu cât era deci suferința lui mai mare decât în realitate. Și cu toate acestea, el nu s-a tulburat în fața ucenicilor, ci liniștit, le-a vorbit, i-a învățat și i-a mângâiat. El știa că totul era rânduit pentru mântuirea neamului omenesc. Era o cale și un adevăr de la care nu se putea abate. Toate acestea au fost trăite odată pentru mine și se cuvine deci să fie trăite și de mine. Calea crucii este singura care aduce cu adevărat mântuirea. Și cu cât este mai fericit acela care merge pe această cale liniștit și fără cârtire? Ce poți face în fața unor adversari mai puternici? Decât atât, să mori și să nu cedezi. Domnul Isus nu putea să intre în slava sa veșnică decât după răstignire. Și noi, la fel, numai după răstignirea omului vechi, ne bucurăm de viață nouă și de slavă împreună cu Domnul Isus, Mântuitorul nostru. Sunt adevăruri pe care trebuie neapărat să le știm. De pildă, purtarea crucii și a unui rău care ne așteaptă. Aceste adevăruri sunt câteodată dure, dar trebuie să ne forțăm să le privim. La sărbătoarea Paștelor făceau pregătiri nu numai iudeii și ucenicii, ci și satana. De atunci încoace la fiecare Paște, la fiecare sărbătoare, satana face mereu pregătiri și fiul omului este mereu răstignit. Câte păcate nu se săvârșesc la sărbători? Ceea ce spune prorocul Isaia cu mii de ani în urmă se potrivește și acum, în zilele noastre. De citit Isaia, capitolul 1, versetele 14-16. În versetele care urmează, aflăm pregătirile care se fac în vederea răstignirii Domnului Isus și iată cum ne sunt prezentate de Evanghelistul Matei. Atunci, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea mare lui preot care se numea Caiafa. Ce semnificative sunt aceste categorii de oameni și adică preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Când se strâng aceștia, totdeauna pun la cale numai planuri diabolice ca să nimicească lucrarea lui Dumnezeu să răstignească pe Domnul Isus. După cum microbii nu stau la întâmplare în organismul omului, ci sunt organizați cete, tot așa se întâmplă și cu microbii spirituali. Demonii lucrează cete organizate. Stafilococ înseamnă ciorchine în limba greacă. Ei, demonii, se adună și discută cum să ducă lupta. Vei, strică prietenia cu tare!" strică liniștea în în împiedică pe cutare lucrător ca vreun păcat sau cu îngrijorarea vieții, este pe cutare și așa mai departe. Găsesc ei o mie de motive. Domnul Iisus spune aici în versetul acesta că preoții cei mai de seamă, căpturare și bătrânii s-au strâns. Dar oare cine a strâns? Vai, demonii au strâns pe preoții cei mai de seamă. Diavolul cel și Ret caută să-i câștige totdeauna pe cei mai de seamă, căci atunci norodul cade mai ușor. Dar prin ce erau ei mai de seamă? Prin cultura lor, prin religiozitatea lor și prin râvna lor. Într-una din cugetările sale, Lucian Blaga spune așa, Spuma albă care curge pe un râu ne seduce, ne păcălește să credem, că e partea cea mai curată din apa acestuia. Dar privind la un zăgaz unde spuma se adună, ne convingem că e partea cea mai murdară. Imaginea aceasta îmi trece totdeauna prin minte când mă gândesc la păturile de sus ale unor popoare. Încheia citatul. S-au strâns așadar, observăm din versetul acesta, în curtea mare lui preot, care se numea Caiafa. Adică, preoții cei mai de seamă, și bătrânii norodului. În înțeles duhovnicesc, orice strângere în curtea Marelui Preot Caiafa este primejdioasă pentru adevăr, pentru dragoste și pentru libertate. Curtea înseamnă orice loc îngrădit, orice duh de partidă. Marele Preot care stă în curte arată acea categorie de oameni ca Diotref, care vrea să domnească în Biserica lui Hristos, de citit a 3 Ioan, versetul 9. Numele Caiafa înseamnă piatră și pus în legătură cu funcția pe care o deținea, este plin de înțeles. Nicio categorie de oameni nu are inima mai împietrită față de adevăr și față de pocăință ca preoții sau ca aceia care dețin funcțiuni religioase. Și niciun om nu este mai în pericol de a se împietri ca atunci când îi se încredințează o anumită slujbă religioasă sau când are un anumit talent. El îi privește de sus pe semenii săi și nu mai este dispus să primească sfatul și îndemnuri de la cei care îi socotește el mai pe jos decât el însuși. Ce periculoase sunt strângerile de la curtea mare lui preot Caiafa! Să căutăm să pătrundem adânc înțelesul duhovnicesc al acestui verset amintit mai sus. Câte strângeri de felul acesta s-au făcut în zbuciumata istorie a bisericii și câte se mai fac și astăzi, zilnic se țin consfătuiri satanice în care se discută cum să fie prins Domnul Isus, cum să fie prigoniți credincioșii Lui care nu cred în după felul în care le place unor anumite partide să creadă. Dar să nu vorbim numai de o anumită categorie de oameni care ar fi în stare să răstignească pe Domnul Isus adevărul, ci să ne gândim și la noi, cei care ne numim urmașai Lui. Orice stare de nepăsare, orice oboseală duhovnicească, orice neveghere, orice preocupare pământească pusă înaintea slujbei duhovnicești, duc la împietrire inimii și orice împietrire aduce în suflet starea lui Caiafa, care l-a condamnat pe Domnul Iisus. Ori de câte ori ne strângem într-o curte a lui Caiafa, cu siguranță vom face ceea ce a făcut odată Caiafa. Să fim atenți la înștiințările Duhului, ca să nu cădem în cursa diavolului. Numai în afara curților ești izbăvit de pericolul răstignirii Domnului Isus. Cine are urechi de auzit, să audă Am citit așadar în versetul 3 de la Evanghelia de pe Matei, capitolul 26, despre preoții cei mai deseamă seamă, și bătrânii norodului care s-au strâns în curtea preotului Caiafa. Haideți acum să aflăm ce au plănuite ei acolo. Versetul 4 citim așa. S-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicreșug și să-l omoare. Iubiților cei mai mari și mai detemut prigonitori ai Domnului Iisus și ai credincioșilor săi, sunt preoții, cărturarii și bătrânii. Această trăime are o minte lucrată adânc de cel rău și greu mai poate fi semănată de Duhul Sfânt. Toate sfaturile credincioșilor care nu au ca țintă întărirea și desăvârșirea dragostei între ei, acelea au ca țintă în mod neapărat prinderea lui Isus pentru a-L Ținta poruncii este dragostea. Ținta oricărei lucrări, a oricărei vorbiri și a oricărei scrieri trebuie să fie dragostea care unește sufletele. fiind așa, totul este spre prinderea lui sus și spre omorârea lui. Dacă dragostea este scopul, atunci nu interesează atât de mult mijloacele. Dumnezeu nu se supără când mijloacele arătate de el pentru atingerea scopului dragostei nu sunt respectate când vede că scopul este atins, și anume dragostea. După Talmud, Dumnezeu și că ar fi spus, măcar de-ar uita oamenii și ar trăi între ei în dragoste și în pace. Fraza pare șocantă pentru oamenii religioși, dar ea conține adevăr. Oare Domnul Iisus n-a fost omorât de către oamenii religioși care ziceau într-un alt fel despre Dumnezeu decât zicea El? Oare și noadele și toate sfaturile din șirul lung de ani al istoriei bisericii n-au discutat fel de fel de probleme în legătură cu Dumnezeu și cu Biblia? Dar în urma cărora credincioșii rămâneau mai dezbinați și mai înflăcărați de ură unii împotriva celorlalți? Război de o sută de ani pentru icoane. Ce înseamnă asta dacă nu omorârea lui Isus a dragostei lui între oameni? Oricât de bine ar fi ticluite și explicate versetele din Biblie, dacă rezultatul nu este dragostea între oameni, în mod neapărat va fi omorârea lui Isus. Domnul Isus trăiește între noi oamenii prin dragoste. Unde nu se vede dragostea, nu este Dumnezeu, nu există adevăr. Dragostea între doi frați este mai importantă decât interpretarea oricărui verset din scriptură. Toate virtuțile din viața vreunui om și toată înțelepciunea și talentele n-au nicio valoare dacă sunt lipsite de. Dragoste. Pune Ava Evagrie în felul următor. În esență, virtutea este una singură, dragostea. Dar se schimbă la înfățișare în puterile sufletești ca și lumina soarelui, care deși nu are formă, de obicei primește forma deschizăturii pe unde trece. Tot la fel spune și fericitul Augustin. El spune așa. Toate virtuțile nu sunt nimic altceva decât dragostea sub diferite forme iată dar iubiților, am citit în versetul nostru că s-au sfătuit adică preoții cărturarii și bătrânii cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-l omoare adică ce înseamnă acest cu vicleșug? păi ce sunt semne? l-au încadrat în versetele biblice și așa l-au răstignit în numele lui Dumnezeu să lupți împotriva lui Dumnezeu a Fiului Său? Vai! Ce poate fi mai odios decât așa ceva? Zicea fratele Ioan Marini că cine ar ceopli crucea lui Hristos și cine i-ar pune pe umeri dacă n-ar fi slugile marilor arhieri și cărturari? Ce groaznic sună! Dragii mei, să nu participați la niciun sfat care nu are ca țintă desăvârșirea dragostei și a păcii între oameni, oricât de drept v-ar părea. Acesta este sfatul viclean, care vrea să prindă pe Isus ca să-L omoare. Dragostea și pacea este semnul că Isus este prezent. În orice fel de organizație, în orice fel de strângere la oaltă, în care lipsește pacea, elementul de pace și de dragoste între oameni, este semn clar că acolo se sfătuiesc cum să omoare pe Iisus. Fugiți ca să nu cădeți în marele păcat al omorârii Lui. Ne arată versetul deci că ei s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Să știți că ceea ce era scris trebuia să se împlinească neapărat. În psalmul 2 cu versetul 2 se împlinește. Domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. În același timp, Domnul Iisus spune ucenicilor săi că El va fi chinuit și răstignit. Însă ei au hotărât să nu-L prindă în vremea plaznicului Paștelor ca să nu se răzvătească poporul. Dar planul lor nu se potrivea cu planul lui Dumnezeu și de aceea Hristos a fost răstignit la vremea prorocită de El. Cât de minunată este această potrivire a împrejurărilor! Despre acestea însă, nici prin gând nu le trecea mai marilor preoților și poporului. Cât de limpede își vede Domnul Isus, soarta lui în oglinda cuvântului Dumnezeu, în timp ce judecătorii lui, cu toate cunoștințele lor, nu văd prorocia. Ferice de noi, dacă și calea noastră se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El, că s-a lăsat răstignit pentru mântuirea noastră. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 226 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, în lecțiunile următoare vom parcurge toate etapele răstignirii Domnului Isus pentru mântuirea noastră. Binecuvântarea Lui să ne însoțească pe toți, de acum și până în veșnicie. Amin. Vă lăsăm în continuare să ascultați un cântec.